мовила й плач гамувала і від сліз їй утримала очі вмилась вона і стан свій у прибравши одіння вийшла у верхні покої з своїми служницями разом всипала в кошик ячменю і стала молитись Афіні зглянься не збори на Зевса еги до державного доню як коли небудь у домі своїм одісей вели мудрий, жирні палив тобі стегна, биків чи овечок жертовних, то спогадай про це нині і врятуй мого любого сина, від женихів захисти, що в підступах так знахабніли. Мовила й заголосила та вчула молитви богиня. Галас тим часом зняли женихи. В звечорнілих покоях хтось і таке говорив уже з тих юнаків знахабнілих. Дуже старанно готує свій шлюб, багатьом нам жадана, владерка й гадки немає, що синові вбивство готують. Хтось говорив, цей не знав, що їм незабаром зготують. Голос підвищив тоді Антіной і так до них мовив. От, навіжені, остерігайтеся високодумних слів, щоб туди, усередину, хтось не доніс би їх часом. Мовчки, вставаймо тепер і почнімо тихенько здійсняти замір, який нам усім сьогодні припав до вподоби. Мовивши це, він обрав із них двадцять мужів, найсміліших, і до швидкого повів корабля на узмор'я піщани. Зсунули чорний вони корабель свій на воду глибоку, потім і щоглуй вітрила, на ньому як слід приладнали, стропками весла усі, в кочетах закріпили рядами, все як належить, і білі вітрила вгорі розпустили. Зброю також бойову служники принесли їм ретельні. Свій корабель на котві закріпивши, на берег всі вийшли, сіли вечеряти і там аж до пізнього вечора ждали. А Пенелопа розумна у верхніх покоях тим часом, все безпитва та їства, сумна і голодна, лежала, і думала тільки, чи смерті умкне її син бездоганний, чи від руки женихів отих високодумних загине. Наче зацькований лев, що мечиться поміж мисливців, бачачи з жахом, як швидко підступне їх вущає коло. Так хвилювалась вона, поки сон не прилинув солодкий, тілом ослабла, на ложе схилилась і тихо заснула. Інше замислила тут ясноока богиня Афіна. Привид створила вона, Подобою схожий на жінку, Мужнього серцем старого і карія доньку і втіму, Що за Евмела пішла, який проживає у ферах, до Одіссея Божистого в дім вона привід послала, Щоб пенелопі скорботній, яка умлівала сльозами, Плач припинити невтішний і сльози, гірких гіркі вболівання. В спальню примару йшла, не зрушивши засув рімінний, Стала у голови сплячий, і слово таке їй сказала,